Meets the Somnia, Radio Oral.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 a la redacció del Torelló, titulada Ja hi tornem a ser, i que parla del projecte gegantí de la planta tèrmica de Sant Pere, en les seves paraules. En aquests moments, tant el Josep Malo com altra gent estan reunits en una assemblea de la Plataforma Antiincineradora. Com informa el mateix Torelló, la Plataforma Antiincineradora de la Vall d'Algès, ecologistes de Catalunya, ha convocat una assemblea de veïns dels pobles de la vall dilluns a Sant Vicenç. Eh, en la trobada s'exposarà la recent publicació al butlletí oficial de la província de l'anunci per l'autorització ambiental d'una nova infraestructura per cremar biomassa a Sant Pere i es plantejaran accions a fer per manifestar l'oposició al projecte. La reunió es farà a les 9 del vespre, és a dir, que s'està fent o s'ha acabat, i s'ha fet a l'aula de cultura de l'Ajuntament. En voldríem parlar amb en Josep Malo, no sé si ja el tenim el telèfon. Bona nit, Josep. Hola, com estàs, Macà? Hola, bona nit. Bona, Mira, bona. Et, et truquem puntualment, perquè també haurem de plegar puntualment, molt bé. Eh, perquè un quart tenim una altra trucada que no podem ajornar. Molt bé, molt bé. Explica'ns una mica com ha anat. Bueno, en aquest moment encara està la reunió amb els veïns, sí. eh, que s'ha fet presentament per a informar l'opinió pública la vall, tots els que estaven convocats en principi, tots els veïns de la vall. Eh, S'ha de dir que majoritàriament els que han vingut són de Sant Vicenç, com sempre. Uh -huh. Però també ha vingut gent de Sant Pere, poca, i també gent poca de, de Torelló. A veure, el motiu de la l'ordineu fonamentalment és que el passat dia eh, 3, crec que em sembla que va ser el dia 3, amb el boletí oficial de la província de la Diputació de, la, de Barcelona, va sortir una nota, conforme l'Ajuntament de Sant Pere tornava a intentar demanar el permís de medi ambiental, eh, per fer una altra, una, una altra nova generadora. En aquest cas, amb les de que cremarien cremarien els 70 65.000 tones. Anuals de biomassa forestal, de les quals 70% seria biomassa forestal i un 30% o altres tipus de biomassa o altres productes en el cas de que no tinguessin suficient biomassa forestal. Ah, perdona, això... perdona un moment, Josep, que t'interrompi. Dius que això ho han publicat en el bulletí oficial... De la Diputació de Barcelona. Però això no sembla una manera normal ah, d'explicar-ho, és... no? Tot i que dins de l'Ajuntament de Sant Pere hi ha membres de diferents diaris de la comarca, com haureu vist, no ha sortit cap notícia de cap mena amb els diaris de la comarca. O sigui, no, ni a la premsa, ni, no, a, la, no, ni no. a la mateixa pàgina web de... No, no, res, res, enlloc. De l'Ajuntament, sí, enlloc. I, sí, clar, com només hi ha de temps de presentar alegacions fins aquest divendres. I, eh, clar, sí, passa, passa, m'entens? Sí, sí, sí, I o sigui, tu, no tu creus alegacions. que s'ha deliberat aquesta manera de, de no explicar-ho, no? Nosaltres, com a plataforma, fa més de dos anys que estem intentant demanar que ens passin la informació d'aquest nou projecte i no ens l'han volgut deixar veure, no ens han volgut fer fotocòpies, no ens han volgut donar informació digital perquè diuen que jurídicament no la podem veure. El nostre Ajuntament de Sanitana... Perdona una altra vegada, Josep. Quan dius nosaltres, et, a la et refereixes... A la plataforma antinceneradora i a la societat mediamental Vall d'Alges és. Molt bé. I l'Ajuntament mateix de Sant Vicenç s'ha dirigit a l'Ajuntament de Sant Pere i l'ha fet la mateixa resposta. Li han dit que jurídicament no li poden ensenyar el projecte. Bé, bueno, clar, és molt difícil presentar alegacions en un projecte que no coneixes totalment. Uh -huh. T'has de fiar de les coses a l'engros, perquè hi ha detalls com el que ja va passar l'altra vegada, com és el... el a l'estudi mediambiental que han fet, que no que no existeix a l'estudi de mediambiental ni de salut, no n'han fet, sinó que es basen amb les condicions de mediambientals que existeixen a Vic i a Manlleu hi a Orís, per fer una inferència del que podria passar a la Vall del Gés. O sí sigui que, mm, que no s'ha fet, que de fet no s'ha fet. No s'ha fet. No, no fet. Diuen el que passa als altres llavors, que a la nostra deu passar més o menys el mateix. Ja està, a punt. Eh? i no sabem res, ni què contaminar, ni què deixarà de contaminar. És evident que sí que contaminarà, això està claríssim. A part, en aquest darrer projecte, hi ha una altra cosa que és important de fer veure als, als uïdors, que ens estan escoltant en aquest moment, que és l'impacte del so. Hi haurà aproximadament 60 decibels durant el dia, contínuament, uh -huh. que és el màxim que ha permès, que ha permès la llei, i a la nit 50 decibels continus, que és el màquin que permet la llei. Això és el que ells diuen que farà. Si o sí, dia bé. i nit. Soroll dia i nit, a Soroll més a llet, més. Llet, sí. I, I pel i que... Digues, aquests, digues. Es fixin en els oïdors, la... en aquest moment la planta que existeix actualment està ubicada en un lloc determinat d'un polígon industrial que té Sant Pere. És aquesta la canvien de lloc i la baixa l'allunyen el més possible de Sant Pere, precisament per l'impacte del so. Clar, quan uh -huh. la més lluny estigui de Sant Pere, menys s'enteraran els veïns del so que fa. Uh -huh. mm. O sigui, que en qualsevol cas es tracta d'un projecte molt gros, no? Un projecte molt gros. A veure, nosaltres hem dit que estàvem d'acord amb una planta tèrmica de biomassa forestal per donar aigua calenta i calefacció a, a les cases, a les vivendes de Sant Pere. Això requereix tan sol aproximadament de 3.000 a 4.000 tones a l'any. Uh -huh. de fusta. I estàvem de parlant de, de quantes tones? I aquesta cremarà 65.000 tones. Caram. Aquí es planteja un altre problema molt seriós. D'on la trauran, aquesta violança forestal? Uh -huh. Perquè, clar, si, a mi no ens poden dir, vamos, crec que no es poden dir que cremaran la fusta dels boscos al voltant de Sant Pere, perquè tots sabem que hi ha un pein, és pein, un, una espècie de parc eh, natural, del qual no es pot tocar una sola fusta. Uh -huh. Allà a la bola, eh? Sant Esteve de, de la bola. I, i la resta també sabem que treure la fusta dels, dels, dels boscos és caríssim. És dir, que d'allà no la portarà. No sabem d'on la portarà i quina fusta portarà 65.000 tons a l'any representa l'arribada de molts camions. I llavors, a més a més, dius que un 30% no se sap Pot ben bé ser, què serà, no? Aquesta, sí. I en el moment en què no tinguin suficient biomassa forestal, que això serà ràpid, eh? en un any o dos se'ls acabarà, la que sigui disponible poden cremar més de la que no és biomassa forestal és una enganyifa claríssima, perquè de seguida que tinguin un problema cremaran el que sigui. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A part que eh, el Torelló també hi ha una altra carta de la Marian Thompson... Sí. Que es titula Amenaça imminent a la nostra salut. Sí. I a mi el que m'ha sorprès més de la carta és que es veu que ella va anar a la Garriga a sentir parlar sí, un metge sobre aquest -me tema. Que ella va vindre a l'altra vegada, no sé si recordes. No intentarem sé. Intentarem que vingui un altre cop. Sí, l'altra vegada ja l'havíem enviat a nosaltres. És un pediatre, uh -huh. un amic personal pediatre de València, uh -huh. que és onòleg, és dir, especialista en, o, en, en càncer infantil. Sí, sí. I ell ha fet molts estudis, és una personalitat a nivell mundial que treballa per l'OMS i ha fet molts estudis en el qual, ha, a través de la seva professió d'oncologia, ha fet estudis i ha pogut demostrar que el principal causant de càncer infantil no són càncer genètiques, sinó és la contaminació ambiental, ja uh -huh. sigui el tabac, ja sigui per la contaminació dels combustibles fòssils o, en aquest cas, per les tèrmiques incineradores. Sí, perquè la Mària em diu que eh, vaig quedar parada quan parlava de les micropartícules que sí. arriben a ser tan petites que poden passar per la pell i entrar directament a la sang. Exacte. Això I fins aquest... i tot cremant biomassa. Sí, sí aquestes seran les, les que es produiran en més quantitat. O sigui que fins i tot... De les, que, de les tot... No hi ha filtres que les aturi. O sigui que fins i tot cremant fusta neta, ah. aquest, aquest, sí. aquest volum tan gran... Sí. Eh, pot causar aquesta contaminació exactament. per la salut, no? És això, el ho mateix, entenc bé. Exactament els mateixos que el mateix Ajuntament i els conseccionaris de la proposta aquesta de Sant Pere calculen que hi haurà aproximadament de 3.000 a 8.000 tones de cendres a l'any, que la majoria d'aquestes seran volàtils, és dir, que aniran per l'aire, i mm -hmm. això és que forma part del que es diuen partícules mitjanes i petites. O sigui, i la gent de Torelló, que potser sembla que estem tan tranquils, ens arribarà tot Nosaltres, aquí, seran, no? Que rebe... Nosaltres ens reprem primer, perquè estem més el Prost, i després Torelló, perquè a l'aire i el flux dels vents ve de dalt cap a baix. Mhm. Mm Re no, al revés. Francesc, si tenies una pregunta, perquè haurem de deixar-ho, Josep, eh, ah. ens agradaria molt que la setmana que ve vinguéssiu, i ja en parlarem. Vindrem. Si no vinc jo, vindrà alguna altra persona. Llavors, llavors no, ho farem amb una, mica més, amb una mica més de temps. Molt bé, perfecte. I gràcies per trucar. Espera, espera, que et volen fer una sí. última pregunta. M'ha semblat que deies que no us deixen veure el projecte. Exacte, sí. sí. Nosaltres inclús vam posar en el seu moment un recurs eh, un contenciós contenció eh, jurídico-administratiu, mm. perquè no estaven d'acord amb el plec de condicions de l'adjudicació de, la, de, la, de la concessió aquesta. No? Uh -huh, uh -huh. Aquesta contenció s'està marxant, eh? uh -huh. i a través d'aquest joc tenim els nostres, del nostre abogat, hem demanat, hem fet plecs per demanar allò, i no ens han dit que no, ens deixen anar allà dues hores i que el mirem. Però res més. I hi ha alguns determinats documents, no ens els deixen veure perquè són privats i no els podem veure. Però hauria de denunciar també, no? Sí, sí, ja et dic, el síndic de Greuges és que és, una... és de vergonya. Nosaltres, amb el seu quans va passar això la primera vegada, vam fer una legata al síndic de Greuges, al final ens va donar la raó, va enviar una carta a Sant Pere i com si no hagués fet absolutament res. Ah, però llavors s'ha d'anar al jutjat de guàrdia? <laughs> quasi, quasi. Sí, o no? Sí. El problema està en què... No et sembla prou greu? A mi em sembla molt greu, però saps el que passa? Fixa-t'hi, no doncs sé com s'ho van arreglar, però quan a través del jutjat, ens van, quan fem el contenciós administratiu, ens van demanar prop d'un milió de, de peles, uh -huh. nosaltres no tenim diners, uh -huh. com a val per si s'hi aturaven el projecte. Uh -huh. Yeah. Nosaltres no podem fer el millor de tel·les perquè no el tenim no, clar. Ja, ja, evidentment Escolta, Josep, eh, sí. em sap greu però haurem no. de deixar-ho perquè bueno. tenim una trucada que no podem fer només Molt podem bé. fer a aquesta hora I, i us podem... esperem, o, us o esperem tal, dilluns o una altra persona vindrà el dilluns que ve Llavors en parlarem amb calma i i més extensament Moltes gràcies Molt bé, ja res, per trucar Gràcies a vosaltres per trucar oh. Adeu, Bona nit. Sí. Bé, posarem unes falques no? i després parlarem amb el Franqui de Terrassa. Aquest netujoc escarem a Girona. Radio Ona 107.4. Més enllà de la innocència Sóc Contrainformatiu. Bé, tornem a estar aquí. Eh, en aquests moments, el nostre tècnic, eh, en Pere Trabal, avui, ens està trucant al Franqui de Terrassa, i la pressa que teníem era que el Franqui està camí de la presó, ja sabeu que el Franqui és aquest noi que va ser jutjat per un presumpte ultratge a la bandera espanyola, que el van condemnar, que va entrar a la presó, que després li van concedir el tercer grau, i ara li plouen sancions. Una de les sancions va ser perquè va fer una carta de solidaritat amb l'Amadeu Caselles. i ara, tot just avui, hem sabut que li han fet una altra sanció, perquè va participar en una manifestació, en el judici, aquest macrojudici dels ocupes de Terrassa, que us explicàvem les dues setmanes passades, aquest macrojudici que de fet es va guanyar. Uh -huh. Doncs ara, amb aquesta excusa, l'han tornat a sancionar. Franqui? Hola. Bona nit, Hola, Franqui. Bona nit. Hola, bona nit. Que Queta? Queta? T'enganxem amb un moment... Bueno, estem de trajecte aquí cap a la pensió. Cap a mm. la pensió vols dir la presó model, Cap a la pensió no? vull dir cap a la presó model, així, per, uh -huh. no, per trencar una mica el tel. Uh -huh. I que no sigui tan dur. Uh -huh. Estàvem explicant això de les sancions. Sí. És, eh, no ho sé, ho trobo tan gros que gairebé no sé com explicar-ho. Com, com pot ser això? Bueno, és increïble, ara comentava que hi molts companys que estiguin cap a, cap a la model doncs mm -hmm. pues sí, és, bueno, una mica ja heu explicat, no? ho heu explicat com, com va anar hem explicat molt ràpidament que una sí, de va. les sancions va ser per la carta de solidaritat amb l'Amadeu Casella i l'altra per haver participat en una manifestació doncs no? pues, pues això, el, la setmana passada Bueno, fa dues setmanes ja vam tenir un judici de raça, en el qual estava jo, el francès també suposo que ja ho pot explicar, també ho deu explicar. Sí, sí. Un del, del cor, no?, pues que eren uh -huh. 32 persones que ens van tenir un desallotjament uh -huh. i que després de 10 anys hi i una gran batalla presentada tant al carrer com, com els jutjats, vam pues, aconseguir posar pues, el que havia de ser, no?, doncs pues, una absolució, uh -huh. no? Llavors, per denunciar aquest judici, pues, hi ha hagut 10 anys de mobilitzacions, etc. I l'última, 4 104 d'octubre, que vam fer una manifestació de raça, amb la qual vam assistir totes les persones encausades i un senyori, etc. I la manifestació va trencar, Va trasporre tranquil·lament unes 200 persones pels carrers del centre de Terrassa, sense cap problema, va acabar amb una obra de teatre molt maca, a les Blacabella, I, i aquí va acabar la manifestació, vam tenir un judici i ens van absorber. Llavors, aquesta setmana, quan, el, el dijous a la nit, que entro, entro al centre obert de la model, em, em comuniquen que, que m'han imposat una extensió llavors em pregunten si jo vaig assistir a una manifestació el 4 d'octubre doncs els dic que, que sí, que vaig assistir a una manifestació i m'informen que, que a través dels uh, Mossos sense que ja en tingui notícia a mi aquell dia no m'han identificat ni van identificar la manifestació els Mossos uh, m'hi en aquesta manifestació segons, doncs, primera notícia on, on, on. estem perdent el so Hola, Franqui? Sí, sí bueno, és que Ja hem explicat que el Franqui estava de trajecte, uh -huh. uh, estava dins d'un cotxe, uh -huh. deu haver passat per una zona que no hi ha cobertura. Uh -huh. En tot cas, bé uh, el que nosaltres podem acabar d'explicar és que si hi havia 200 persones en aquesta manifestació, pregunto, com com pot ser que sancionin a una d'aquestes persones ha fet exactament el mateix que han fet les altres, és a dir, que no ha fet altra cosa que, que exercir el seu dret a la llibertat d'expressió, no? I uh -huh. la sanció, el, el Frankie no ens ho ha pogut acabar d'explicar, no sé si podrem uh -huh. reprendre la comunicació, però la sanció eren, si no ho he malament, tres caps de setmana uh -huh. a la presó, sense poder... És a dir, sense els caps de setmana el Frankie pot estar fora de, uh -huh. de la presó sense haver d'anar-hi a la nit, tampoc, doncs aquests caps de setmana haurà d'anar a la presó durant tres, setmanes, eh, durant tres setmanes seguides. Franqui? Hola, perdoneu que estic entrant a tu, Nels, i si se'm talla. Si sí, tancat. sí, no, minut, no, ja... Tot, un minut per no estar eh? vale, Ja, vale. ja ens en fem pagues. Dèiem, vale. dèiem, jo explicava que aquesta darrera sanció, no sí. sé si ho he explicat bé, és de tres caps de setmana que has d'anar a la presó a la nit, quan els caps de setmana no hi havies d'anar, no? Exactament, o sigui, ja amb la, amb la carta de l'Amadeu ja em van baixar les condicions, amb la qual cosa ja feien a la nit del diumenge, que, que fins en aquell moment no hi anava, i ara m'han tret la del dissabte i la del divendres. Uh -huh. O sigui, pràcticament, bueno, pràcticament no, o sigui, dormo cada nit a la presó durant, durant tres setmanes. Uh -huh. I a més a més, el cap de setmana m'amplia horari i no faig a les vuit hores que, que, que, diem, que, pel que tinc entès, marca Marc al Tercegreu, sinó que faig deu hores, em fan entrar a les deu uh -huh. i, i sortir a les vuit del matí. Uh -huh. llavors, llavors, una mica pues, el tema una de les coses que, pues, que em sobte molt no? és pues, per un cantó que nosaltres la manifestació estava convocada públicament no? pues, tal i com, com ens emparen en, en principi aquesta Constitució que diuen tant defensar era una manifestació pública havíem fet dues rodes de premsa Eh, donant a conèixer la manifestació, havíem repartit cartells i nosaltres havíem fet públic per tant ens empara, i ens emparava el dret a la llibertat d'esprar i el dret a la manifestació, no? Uh -huh. Els Mossos en cap moment van comunicant i vam fer públic que aquesta manifestació estigués desautoritzada. És més, els Mossos, al el cap dels Mossos de Terrassa estava a la manifestació uh -huh. i en cap moment es va adreçar als manifestants per explicar-los si, que aquesta manifestació no estava autoritzada i en cap moment van identificar ningú. No? Uh -huh. Llavors, jo, de fet, av avui en dia encara no estic notificat. O sigui, jo ho sé, això a través de la presó, que uh -huh. la presó diu que a través d'una comuni comunicació interna, que no sé si és una trucada o un fax o què, eh, uh -huh. els expliquen això. Llavors, la presó model, directament em, em sanciona. No? És una de les coses que em sorprèn, que per un cantó Sembla que, que, que no sigui un ciutadà normal, ni que sigui persona, i no tinc dret a defensar-me. Aquesta sanció, per molt administrativa que sigui, jo puc, puc recórrer-la. Uh -huh. O sigui, ja, ja han de haver fet una setmana amb les quals puc defensar-me. Uh -huh. no, o sigui, aquí no em deixen defensar. I llavors, un altre és la sanció que m'aplica la presó, que no me la dona ni per escrit, me la comunica verbalment, i que és d'obligació de, de compliment directe. O sigui, no tinc temps ni a defensar-me d'aquesta sanció, no? Uh -huh. O sigui, jo sigui, no, no, no ho entenc, no ho entenc. Ho trobo que... És que no s'entén, és es que no s'entén. És... No, jo, jo trobo que és tan agafat ben bé com a cap de turc i no sé si a través teu volen, volen castigar l'altra gent o volen que l'altra gent agafi por, o no sé exactament. Ara entre un no sé si es eh? Bé, bé, no, no pateixis. Sí, uh... no, no, no sé, i a més és que també, o sigui, aviam, uh, jo, tot i considerar alguna de la normativa interna del centre que la pugui considerar injusta, en la meva opinió, uh -huh. l'estic complint a, a rajacabla, per dir alguna cosa. Uh -huh. O sigui, per exemple, els, els controls de droga, que jo no estic relacionat per aquest tema de droga, que, que me'l fan, que és totalment injust, doncs pues me'l fan i els estic complint tots. Les entrevistes, les, amb els amb l'equip de tractament, l'estic complint tota sense faltar respecte a ningú. Uh -huh. Els horaris, tots els horaris, els compleixo clavats, algun dia fins i tot el, els hi regalo minuts. Eh, el treball, tal i com vaig sortir, estic treballant, estic anant a la universitat. Uh -huh. eh, del judici que tenia, que m'acusaven de temptat, desordres, entre altres delictes, no? hi havia usurpació també, etcètera. Aquests delictes, que són alguns d'ells els mateixos que m'han condemnat, m'han absolu, no? Llavors... Uh -huh. Res d'això, res d'això ho valoren uh -huh. i només valoren el, la, la meva opinió uh -huh. o, o la meva manera d'actuar, perquè ja em direu, sí, si sí. té una manifestació, o, on s'hi has vist, que per això té una manifestació penalitzin a la gent, no? A més Llavors... a més, això, que hi havia 200 persones, per què tu? Eh? Clar, sí, 200 persones, eh, hi havia tots els encausats que el dia següent va anar judici, que tenien DNIs, noms i, i de tot, o sigui, realment, eh, bueno, és que no sé... Jo, de moment, fins que no ho tingui clar, jo, jo ho poso amb dubte, aquesta denúncia per manifestació desautoritzada. Uh -huh. no, no tenim cap notícia, no, no s'ha fet públic, no, no hem dit res a la premsa, no, ningú ha arribat a O sigui... Sí. sí. Uh -huh. eh, Tornem. Per a... Et perdem. No denunciat. Uh -huh. Sí, sí, és que no no s'entén. Llavors em, em deies, Franqui, que hi hauria una assemblea per parlar d'aquests temes, no? Sí, aquest diumenge a les 6 de la tarda al, al Casalet, al carrer associat número 4, a Terrassa, hem fet una convocatòria a tots els col·lectius que van assistir, que van assistir a la campanya i els que si ho vulguin sumar, etc. i a persones a, a nivell individual, a tothom, a tothom, a tothom oberta, doncs per parlar d'aquesta situació amb la qual, amb la qual bueno, ara... Un altre cop doncs, em trobo no? em trobo un ell personal, però clar això va contravar contra tots i totes les persones que tenm empreses, i les persones que no estam empreses, que estem al carrer, o sigui el dret a la llibertat d'expressió de la manifestació o sigui, és, és increïble és increïble uh -huh. Sí Llavors, sí doncs, doncs, no és no. no és que no s'entén. Va l'única cosa que jo puc entendre és que vagin amb tan mala fe de dir aquest pagarà per tots i els altres que que, que, que n'aprenguin no. És que no, no, no s'entén de cap més manera, no? Han dit, no, no, bé, no. doncs... S'estan sabant, bueno, a veure, el que creiem o, bueno, o, o podem pensar o algú ha deixat d'entreveure, pues el que volen és que, per dir, algú provocant, no? o sigui, va haver -hi una mobilització molt forta que, va, que va, els va posar entre l'espai i la paret, que va, els hem no? treure la careta i els hem demostrar qui eren ells, no? i quina justícia era la que aplicaven i quina democràcia és en la que vivien, no? i això els hi va fer molt mal si que es podria arribar pensar doncs el que volen fer és provocar-me eh, a partir de petites sancions, etc, perquè finalment treurem el tercer grau i ingressar de nou a la presó. Uh -huh. És possible, no ho sé, és que tal com, tal com van les coses no, no pinta bé, no pinta bé. A veure si a aquesta assemblea hi ha realment molta gent i es torna eh, haurem de tornar al carrer tots, és que Sí, sí. sí. No, jo em penso que fins que no entenguem que que tots plegats estem en llibertat condicional, que la llibertat condicional és per tots sí, sí. I, i que el que et passa a tu ens pot passar a qualsevol de nosaltres, qualsevol dia, mhm. Uh -huh. Sembla que fins que no entenguem això, doncs no eh, serem vulnerables, no? Serem vulner... sí, molt vulnerables. Sí, sí, sí. No, no, ho veiem, ho veiem constantment que que no, o sigui la retirada de drets que patim, o sigui l'única l'única via és la organització i, i la i la pública i les al carrer perquè, perquè constantment ens veiem assallats per tots els cantons, amb el tema de la vivenda, el tema d'empreses, amb el tema d'aquesta crisi que ara que ens ho volen fer pagar nosaltres, o sigui, el que aquesta qüestió s'organitza i i i i i i ho i i i i i i i Eh, començant per explicar-ho avui a la ràdio i continuant amb tot el que, amb tot el que puguem. Farem servir tot el que puguem, per dir-ho per, per dir-ho no? per dir perquè creiem que amb aquestes sancions ens han sancionat a tots d'alguna manera. no? no per suposat, per suposat. Cuidat molt. Molt bé, moltes, I... moltes gràcies. Tant, tant, no, no, gràcies. Bé, Francesc i l'equip aquí del, del, del programa també pues, per, per brindar-me aquesta ocasió, no? pues, per poder explicar i per, i per ajudar vosaltres amb el, amb el granet de sorra que tenim aquí, a emetent uh -huh. a les zones i si que us escolta molta gent, no? pues, uh -huh. és el que hem de ser molt, molt agraït. Doncs gràcies a tu per dedicar-nos aquests últims minuts de llibertat d'avui. <laughs> molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Salut. bona nit. Salud. Bona nit. Sí, perquè realment amb el Franqui ja volíem parlar hi la setmana passada i, i em va dir, "Es que justament és l'hora, l'hora que estic eh, a punt d'entrar a la presó. Si vaig amb transport públic no puc i avui això, avui ens ha dit que sí, a aquesta hora, però perquè anava amb un cotxe particular no, no. i tenia una certa llibertat de moviments." Clar. Tu com com ho entens això, Francesc? Ah, com doncs. com s'ha d'entendre això? Legalment no té ni cap ni peus, no? No, però ho fan cada dia. Ara ens n'entarem en perquè es tracta del Franqui, però els presos que estan condemnats a una pena de privació de llibertat estan complint condemnes que no només els il·limiten la llibertat, els il·limiten moltes més coses. I ara ens en enterem de que el Franqui li limita la llibertat d'expressió, però que estan acostumats a actuar així cada dia. O sigui que per tu no és, no és una novetat, això, no, desgraciadament, no? No, la novetat és que es tracta d'en Franqui i que potser té més ressò perquè és un cas més conegut. No? Clar, clar. Però sí, aquesta sí. és l'única diferència. Sí. Tu estàs a les seves mans, i si no tens gent fora que t'apoya, estàs perdut. Bé, hem arribat a la mitja part del programa, posarem una mica de música, i després, quan tornem, parlarem de l'Amadeu Caselles i en parlarem amb la Diana Reig, la seva advocada, uh -huh. i us explicarem una mica les últimes notícies en aquest cas. Uh -huh. Si estirem tots ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba tomba Tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'n van escurixant i quan la forces ell és més ampla i més gran Ben cert que està podrida Però que si et costa tant Que cops la força m'oblida Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ja ens podrem alliberar. La vici seixa no diu res amb el vent que se'l van portar i sap cap a indret, i jo a sota el portal i quan passen els nous veïnets estiro el cos M'agrada, Déu, sé ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba. Meets the Somnia, Radio 1.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 Uh, tenim una petita bona notícia, després les altres no ho són tant, però la petita bona notícia és que ja tenim un blog dedicat només a l'Amadeu Caselles. El blog és http.llivertatamadeu.blogspot.com Des d'avui des d'avui ha començat a caminar aquest blog on la gent dels grups de suport intentarem anar-hi publicant uh, doncs les diferents novetats i també els documents anteriors, intentarem anar-ho ordenant ordenant. Uh -huh. eh, hem començat amb tres notícies de l'Amadeu. Una és una, un escrit que ha fet ell explicant la vaga de fam, explicant tot el procés de la vaga de fam, com uh -huh. ha pogut aguantar 76 dies de vaga de fam, de quina manera ho ha fet, uh -huh. què, què l'ha ajudat. Eh, uh -huh. Això ho ha escrit l'Amadeu el dia 5 d'octubre. Després també hi han posat un enllaç a l'entrevista que et van fer tu, Francesc, dissabte ah. passat, la gent de Ràdio Almenara, de Madrid, de Madrid uh -huh. que ja s'han interessat diverses vegades pel, pel uh -huh. tema de l'Amadeu uh -huh. i en aquesta ocasió doncs bé hi ha una entrevista que eh, seguint l'enllaç que us posem doncs ja la podeu escoltar uh -huh. via internet. També hi han posat eh, una crònica que va fer un company dels grups de suport de les dues últimes gestions que s'han fet. Una, uh -huh. el síndic de Greuges, no exactament el Rafael Ribó, sinó una persona del seu, del seu despatx, l'Ignasi García Clavel, que uh -huh. és la persona que va negociar la fi de la vaga de fam i que va fer unes promeses que de moment no sembla que s'estiguin complint. Uh -huh. I l'altra gestió que es va fer va ser anar a veure el magistrat de l'Audiència Provincial uh -huh. de Barcelona, que és el qui ha de decidir... Bé, són tres magistrats, no?, en el cas de l'audiència. Sí, però aquest que es diu Montrebetta és el que farà la ponència, el que estudiarà el cas i els hi proposarà una resolució en els altres dos, que votaran, uh -huh. i llavors sabrem quina ha sigut. O sigui que el que s'està demanant en aquest cas és la, la refundició de les condemnes. perquè no ho tornes a explicar una mica, Francesc? Tu mm. que temes legals ho explicaràs més bé que jo i mentrestant uh -huh. li demanarem al nostre tècnic que ja ens prepari la trucada amb la Diana Reig, que és l'advocada la, de l'Amadeu. Eh, què és això de la refundició de les condemnes? L'Audiència Provincial ha de decidir si l'Amadeu té dret a que se li apliqui la triple de la més gran. Tenint en compte que l'Amadeu no té cap delicte de sang, la pena més alta és de 5 anys i la triple serien 15. Uh -huh. Li van fer una refundició d'aquestes l'any 98 i ara n'hi correspondria una altra. Llavors serien 15 d'abans i 15 d'ara, 30. Si li restem 8 anys que tenia redimits pel treball, són 22. I si li restem els 21 que porta efectivament a la presó, resulta que estaria en l'últim any de compliment. Estaria i, a punt de sortir. Sí, i li correspondria la llibertat condicional. Uh -huh. Bé, doncs sembla que ja tenim la Diana al telèfon. Hola uh -huh. Diana, bona nit. Hola, bona nit. Hola, què tal? Bé, i vosaltres? Aquí Mira, estem. Aquí estem, explicant una altra vegada doncs, eh, bé les bones i les males notícies, moltes de dolentes, perquè fa una estona hem parlat amb el Franqui d'aquesta última sanció mm, que ha tingut. Sí. Sí, sí. que sembla que l'han agafada amb ell, també. Mm. I amb el tema de l'Amadeu, quines serien les novetats? Ara el Francesc ha explicat una mica això de la refundició de condemnes, què vol dir? La visita del dimecres, no? Sí. A l'audiència provincial. Sí, sí. Bé, Quina... l'hem de valorar positivament, l'entrevista amb el jutge. Sí. Tot i que hi va haver... No tant... Perdona. Perdona. Sí. Sembla que hi haver dificultats per entrar a la gent dels grups de suport, com sempre, no? Sí, però van acabar entrant. Bueno. Després, el dia següent, van parlar amb el síndic i tot van ser facilitats per entrar, uh -huh. però les esperances van ser menys. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. O sigui que amb el síndic la sensació és més negativa que no pas amb, amb el jutge. Sí, perquè t'es diversa les coses. Sí. Uh -huh diverses les coses de l'amamadeu- li di una cosa després a nosaltres li diu una altra i ho manipula. i això ja ho hem comprovat que jo vaig parlar amb l'Amadeu el diumenge i vaig anar a visitar-lo. Uh -huh. com els vas veure com el vas trobar? Bueno, s'està recordant ell està bueno, com sempre animat uh -huh. però es queixa uh -huh. encara es queixa. Del... De les cames i... Perdona, Diana, estàs a casa? No. no. Ah, així no pots baixar la ràdio. Aquest, ah, sí. Aquesta música de fons no... Ah, no, és la ràdio, sí, és que estic al despatx. Sí. Doncs... Encara estic aquí liada uh -huh. amb un recurs contra la policia. Per què, per què no pares la ràdio? Yeah. <laughs> perquè sí, se sentirà, se sentirà una mica millor. Ara, ara. ara. D'acord, d'acord. Encara estàs al despatx treballant? Uh -huh. Sí, sí, perquè estem fent un recurs... Un, un, un tema que va haver a Mallorca una nit amb la policia uh -huh. nacional i un grup de joves uh -huh. i ara el jutge vol fer el judici només contra els joves i no contra la policia ja, com sempre uh -huh. i, però el jutge fa, bueno és, és aberrant uh -huh. totalment aberrant no? però jo no sé si és una sensació meva però jo trobo que van molt forts amb, amb tot, no? Vull dir que, que, que estan uh -huh. apretant molt, no? Uh -huh. O potser vosaltres aquest que esteu jutge? al despatx treballant amb aquests temes i ja és una cosa diària i no us ve de nou no però aquest jutge que ara estic fent el recurs contra la seva última resolució mm -hmm. que es diu enrique more i garcia sí. uh -huh. el tío diu que les vexacions en una en dependències policials mm -hmm. són orfes de qualsevol acreditació ja yeah. un queda tan ample. Uh -huh. Sí, sí. Quan, no, no deies, no. pues és la mateixa argumentació que fan quan a una dona la maltracten no té mai proves és el mateix sí, fins que es mor llavors I sí que tenen en, proves hi ha sis nois bueno, no? joves que, que coincideixen després de la declaració davant del jutge de guàrdia les declaracions totes coincideixen els insults coincideixen no? mm. que per aquí ja nosaltres ja tindríem una, una prova, una forma d'acreditar aquestes vexacions, aquests insults mm -hmm. I I Això insults... dius que ha passat a Mallorca els, Sí, a Mallorca i els insults naven perquè eren bascos Els insultaven perquè eren bascos El mateix que passa amb la Hidoya quan estava aquí a Terrassa això es va discutir l'altre dia en el judici és amb ella que l'atacaven més i la insultaven i la maltractaven. Sí. Quan van estar detinguts, parles? Sí. sí. La gent la gent del cor que els, sí, els, sí. els, els ocupes. Sí, sí. Uh -huh. I i, i l'insultaven més els policies perquè és basca? Sí, clar. Wow. Sí, sí. És així. És que això, sí. S'ha d'anar repetint aquestes coses perquè jo no sé si... Uh -huh. Sí, ens ho acabem de creure tots plegats. Això de la llibertat condicional, que jo li deia al Franqui, que tots estem en llibertat condicional, mm. queda, queda maco de dir-ho, però no sé si ens ho creiem realment, que estem en llibertat mm. condicional, i que el que li ha passat a ell ens pot passar nosaltres, i que el que ha passat a la gent de Mallorca ens pot passar a nosaltres, uh -huh. i que això pot passar qualsevol dia. Uh -huh. Retornant amb el tema de l'Amadeu, de sí. després de parlar amb el síndic, amb l'ajudant del síndic. I el oh. síndic... I el, no, són dos. Un es diu Jordi Reixac, si no recordo malament, uh -huh. i el l'Himnasi García Clavel. Uh -huh. Es va comprometre a anar a visitar l'Amadeu, no? I el van anar a visitar el divendres. I llavors, què és el que li ha explicat a l'Amadeu? No, la qüestió és que nosaltres, bueno, i a l'Amadeu també, no? li intenta liar la troca i transversar la història. O si, per exemple, nosaltres ens diuen que, que ell va prometre que començaria a tenir permisos, uh -huh. ens deia, no?, uh -huh. que jo li veig a l'Amadeu, i l'Amadeu ja ho va dir també, que a partir dels 9 o 12 mesos començaria a tenir un permís. Uh -huh. vale? Però després, a, a l'Amadeu li diu que no, que ara li faran un programa, perquè és el que es van comprometre el divendres amb el subdirector, uh -huh. aquest el programa individualitzat de tractament, uh -huh. que dure 6 mesos, que en aquests sis mesos ja estarà sortint de permisos i al final d'aquest programa ha de tenir, uh -huh. si tot va bé el li han d'aplicar l'article 100.2 que és aquesta uh -huh. mena de tercer grau restringit uh -huh. uh -huh. Bé, bueno, llavors el primer permís per quan és? Ja, ja, l'ha de tenir ja uh -huh. Ara el, el, el, el, quan farà dos mesos que està a, la, a Brians uh -huh. que això és el 10 de, o el 8 de novembre uh -huh ja farà dos mesos que s'està recuperant de la vaga, representa. Uh -huh. Ara ja li donaran un programa. Uh -huh. Un programa que dure sis mesos. En aquests sis mesos ha d'estar sortint de permisos. Oh. Uh -huh. Perquè al final del programa, el programa té com a objectiu de que ell pugui tenir un 100.2. Uh -huh. Que és un tercer grau restringit. Sí. Mm. Doncs no, no està tan malament la situació. Clar que aniria més de pressa si ara l'audiència no. fallés a favor. Claro, pero... Però no està tan malament, però eh, les provocacions cap a l'Amadeu no paren. Uh -huh. han, uh -huh. Per part d'aquí? Per, per part dels funcionaris? Clar, de la presó i del, i del mateix director i subdirector, ara han prohibit unes comunicacions. Uh -huh. A dues sí, persones. Uh -huh. tres, tres persones. Tres persones, sí. tres persones dels han... grups de suport. Sí, han prohibit que entrin a comunicar. Quan ja estaven encara autoritzades. No li han encara no l'havien notificat, a l'Amadeu encara no l'havien notificat. A l'Amadeu s'han enterat a través de mi. O sigui, no ho sabia. No ho sabia, saps? Mhm. Uh -huh. Després el poden amb una cel·la, amb un maltractador, violador, que uh -huh. està amb... psicòtic... Mhm. Uh -huh. Tot I... són provocacions. I ah. encara encara està amb aquesta persona? No? Sí, sí havia, encara havia està. Perquè s'havia demanat que el, el posessin en una sala individual, no? El que em deia ahir és que esperava que avui el posessin en una sala individual, però ahir encara va dormir amb aquest home. Uh -huh. Tot són provocacions. I no? qualsevol cosa que passés, eh, tot això repercutiria... No, no, és que se li retiraria tot. Clar. Ja, ja, ja. O sigui que estan intentant fer-lo saltar sí. per, de la manera que sigui no? sí, sí. Igual com el Franqui Sí, igual uh -huh. Sí, sí, perquè amb el Franqui també és clar que les circumstàncies són diferents però, però les provocacions són, són molt dures també mm. I quan jo dic això perquè que tergiversa la García i Clavel és perquè ell també utilitza això no? diu clar, això, tot això ens diu si la Madeu no la cagui no? Així és, Odeó. Ja, ja, ja. Si l'Amadeu i... no la cague Així mateix? Així. Caram, tinc vocabulari, no? Després, a nosaltres ens diu que els grups de suport... bueno que ens diu l'Amadeu anarquista, que voleu que us diga, no? Coses així, provocacions d'aquestes que a nosaltres també ens provocavam. Eh? I qui és el per dir qui és anarquista i qui no és anarquista? Sí. O que els grups de suport utilitzen l'Amadeu... Uh -huh cí després a l'Amadeu li diu és es que teniu, tens uns advocats molt combatius, és uh -huh. es que saps ja, ja, no. Jugue no sabem a què. Ja, ja, no. a l'intoxicació sí. a la manipulació sí. a la propaganda negra uh -huh. Per això uh -huh. que jo dic que malgrat el, a l'audiència provincial, ens posessin, posessin problemes per entrar tots junts a parlar amb el jutge, advocats i, i gent de suport, uh -huh. després eh, és més, més esperançat uh -huh. sí. que, que amb el síndic que te foten tot el paperot, uh -huh. però... Sí, sí. Per Bé, doncs haurà de continuar lluitant i, i sí. que ho tinguin clar. Uh -huh. I anar, uh, abans de sortir del despatx, si encara, en, si encara et queden ganes, Uh, mira, si encara tens forces... La, el blog. Mira uh -huh. aquesta pàgina, http2.w barra llibertatamadeu.blogspot.com ja, ja Sí, ja l'has vist? Has enviat, ho heu enviat <ríe> al no? Uh -huh. Sí, sí, oh, clar. Uh -huh. Mira el vespre, sí. Ho fem córrer, ho fem córrer, uh -huh. clar. Pues en... No m'he he entretingut, però l'he obert. Uh -huh. I molt bé, molt bé. I, i això, no, no m'he posat a... Bé, bueno, doncs que la gent, les autoritats penitenciàries sàpiguen també que la gent del grup de suport no només no deixarem de donar suport, uh -huh. sinó que intentarem fer més coses, no? Uh -huh. a, més, uh -huh. a més, ara hi ha una xerrada pendent per al dia 31 a València, que es faria conjuntament amb el Franqui, suposant... Suposant? Que, que pugui venir, perquè no sé si podrà venir ara amb la clar, clar. Uh -huh. I Però i després de València. Ja ens ho dirà, ja ens ho dirà el Franqui. Ah. Seria conjunta, per parlar del tema del Franqui i de l'Amadeu. Uh -huh. uh -huh. I després n'hi ha un altre Toledo i un altre al País Basc. Vol dir que, uh -huh. que tenim feina per estona i que la farem. No? Sí, sí, clar. Molt bé, doncs. I el tema de les visites s'ha pogut arreglar? No, o sigui... no, sí delles les prohibicions No vull dir si ja hi ha altra gent a la llista que pugui anar a visitar-lo els caps de setmana que no puguin anar hi les persones que ara han estat prohibides. Mm, bueno, s'ha d'arreglar l'Amadeus a la situació i el que lo primer que ha fet és, eh, bueno, que ja vam dir que faria fa una instància al director. Mhm, uh -huh, clar. Vale. Però de totes maneres es tracta de que ell surti no de que l'altra gent s'esforci a en entrar. Bueno, sí. potser les dues sí, coses sí. també. Sí. No? Sí. però la més important sí. és que ells surtin sí sí. I ja sí. ens anirem a prendre unes copes quan surti. Uh. Sí. A la presó és, és, és dur anar a la presó. El dissabte passat es va fer un acte a Mataró. Ah, sí? Sí, amb el passe de la pel·lícula del taxista full. I a partir d'aquí vam estar parlant de l'Amadeu, la gent preguntava molt. Mm. I Mataró està plena de pintades per l'Amadeu Caselles. Ah, sí, Terreu està plena. Sí. és una de les, les coses que també li deia el síndic a l'Amadeu, uh -huh. que és que s'havia de parar per la pressió perquè, perquè estaven les parets pintades, les parets plenes de tot, tota ah. Catalunya. Ah, sí. De tota Catalunya i de més enllà i no, no, el síndic no deu podia ser que s'havia de parar a itali el síndic no deu he vist les de Madrid, les de Toledo, clar, les de li les de que no pararà ell no farà parar ningú fins que surtin llibertat clar. quan sortint sí. llibertat diu que seguirà ell <ríe> ah, no. boé doncs bé. doncs continuarem i endavant sí. endavant amb tot no sí, alguna idea pel recurs aquest que tinc que fer per demà. <ríe> home, es tracta de que la llei d'enjudiciament de civil s'aplica subsidiàriament aquí en el tema sí. penal sí. Sí. i llavors eh, s'ha de buscar l'acumulació d'autos quan hi ha identitat de persones, de coses i d'acció sí, ja està acumulació dels autos i doncs? dintre dels mateixos autos dintre les mateixes prèvies agafa uh -huh. dos autos Vale, al final de la instrucció. Mm. Un que diu que arxiva la denúncia contra els policies i l'altre que diu que prossegueix el, el, que, que obre un, el PA, mm. el procediment abreujat contra els xavals.xies ja. semblant... prèvies contra la policia. Mm. És semblant el que va fer el jutge de llei de el cas de Tàrrega quan va individualitzar les, sí. les peces. I, aquí... I això per què ho fan per per dividir la gent justament bueno, sí i en aquest cas, per deixar el marge de tota investigació clar l'actuació de la policia mm. uh -huh. Llavors el judici només arriba només aniria a discutir si els joves van atentar o no van atentar contra la policia. Oh. No es discutirà si la policia va lesionar-los, o els va insultar. Què dius ara? Insultar. O sigui que o sigui, en, en un judici no, no, no es parlarà de, del, de, només això del que ha fet que pretén, una part? Això és, clar, això és el que pretén? Això és el que pretén el jutge ara dictant aquestes dues resolucions diferents dintre els mateix procediments. O sigui, un judici en què no hi ha possibilitat de que... De res, en, en realitat, doncs, no? Perquè sinó mm. més van a saber si, què han fet els joves i el, la policia no. Per això com mm. pot ser, no? Ah. No sé, des del carrer no s'entén, eh? Mm -hmm. des de... pues, la imposició del principi d'autoritat A més és això. Què vols dir? Que imposen la força de la policia. Ah, sí. La policia ha de tenir màniga ampla, ha de tenir carta blanca per actuar. I això és el que volen sempre posar per sobre de tot. Sí, sí, és així. principi d'autoritat. Mm -hmm. Bé, Diana, et deixem amb els teus papers i la teva feinada. D'acord. I ja seguirem parlant, no? Sí. D'acord? Ja xerrarem. Endavant. Va, doncs. Una altra vegada, d'acord? Salut. Bona nit, gràcies. Salut, bona nit. bona nit. Ens quedava per parlar el tema del Marc Rullan, que és aquest, uh. eh, aquest pres d'acció directa que, de França, que uh -huh. estava en tercer grau, sí. salvant totes les distàncies, perquè el Marc Rullan s'ha uh -huh. passat mitja vida a la presó, potser tants anys com l'Amadeu Caselles,. no? Sí, Més 21 de anys, sí, sí. Salvant totes les distàncies eh, és un cas semblant, no? Perquè uh -huh. li han retirat també el tercer grau però a ell l'hi han retirat totalment, no? Sí. Torna a estar a la presó, uh -huh. i només per una sola frase publicada en una entrevista, que uh -huh. han considerat que... que es podia desprendre de la frase que era partidari de la lluita armada. No? Uh -huh. Això és el que han interpretat, no? Sí, és una revista que es diu L'Express, és molt antiga, França, i molt de dretes. Uh -huh. Llavors hi fan una entrevista i ell contesta a una de les preguntes que no té dret d'expressar-se sobre aquesta pregunta però el fet de que, fet de que jo no m'expressi ja és una resposta és evident que si jo escopís contra tot el que he fet aleshores sí que podria expressar-me per aquesta obligació del silenci m'impedeixen així que jo tregui cap experiència de, de la meva vida i que faci cap balanç real i crític. Només això. Estàs només traduint el francès, no? Sí, només això. Només això. A mi no em sembla que això sigui una incitació a cap mena de lluita. No, ja, uh, Més aviat, l'única cosa que diu és que amb la situació que està no, no, no pot dir el que pensa. Uh -huh. Jo només entenc això, no? I això són informacions del diari Le Monde, sí. El que destaca el del diari és que en aquests moments estava entrant, s'estava apropant el, a un partit nou que es diu Nou Partit Anticapitalista que està liderat per un home que es diu Olivier Vessant-Cenot i són gent que venen de l'antiga Lliga Comunista Revolucionària i sembla que els hi tenen por, tenen por de que es presentin a les eleccions i, i tinguin un un cert èxit que tinguin algun representant. Això seria una mica l'explicació, també, no? Sí, aquest apropament al partit polític, aquest intent de fer política, és el que li han impedit amb el Jean-Marc Rullan. Havíem parlat del Jean-Marc Rullan en altres ocasions. Té un llibre que se'n diu G.A.I. Le Matin, jo ho diu als matins, que és un llibre que us aconsello, perquè a part de ser un llibre molt... Molt colpidor, està molt ben escrit. Mm -hmm. I el títol s'explicaria en el sentit de que ell diu que ho els matins perquè cada matí li recorda que està a la presó. Mm. Quan es desperta, molts sorolls, els sorolls exacte. que sent. Sí. O sigui, és una mica el sentit del títol, però és un llibre que es llegeix eh, molt fàcilment. Mm. No sé si està traduït al català o no encara. Em sembla que no, aquest no... No. no. estic segur perquè abans de viatge es va fer la presentació. La presentació d'un llibre publicat per l'editorial Virus aquí a Barcelona. Uh -huh. Però no recordo el nom. Jo diria que no era aquest. Untevaris. té diversos. En té diversos. Sí. Jo on és que no m'he llegit aquest. Uh -huh. Quins són els altres? Em recordes? No. És l'únic que he llegit aquest, sí. Bé només per eh, per explicar una mica el paral·lelisme que hi ha entre el cas del Franqui, encara que ell estigui condemnat a una pena més petita i i el cas del mar rollant condemnat pràcticament tota la vida a la presó o uh -huh. mitja vida que els hi retiren al tercer grau o els hi posen sancions només uh -huh. només per per pensar diferent i per intentar expressar dir-ho sí, sí. Bé, ens queda un minut, no sé, Francesc, si tenies més coses no, que per explicar. S'ha de, de dir que s'ha de, de salvar tota la distància, totes les diferències. En Franqui un home del moviment associatiu de, de Terrassa, del moviment alternatiu, el que se'n diuen a Barcelona els moviments socials, i el germà Rullant estava acusat de formar part d'acció directa, un grup armat i molt clandestí, però sí, sí a l'hora de rebre les, els efectes de la repressió, Donc la, la política penitenciària francesa no és gaire diferent de la política espanyola. A tota Europa en general uh -huh. marquen el pas d'aquesta manera. Molt bé, doncs ho deixem aquí, eh, toquen les 11, ens anirem a sopar i uh -huh. tornarem dilluns. Molt bé. Bona nit. salut I ofereixo la vellaar. Estimo Harry, en Sidney, en Sami, voldria veure els negres triomfar, però no parlo de revolució, això és anar un pèl massa allà.